Володька це захопило неймовірно. Він ризикнув піти геть отуди за ліс на дорогу, що веде змизуча до острога, і там побачив багато москалів, що йшли дорогою пішки, зігнувшись під дощем, мокрими, мов кури, зі своїми рушницями. Дорожиною їхав відділ вешників на дуже гарних конях, а дороги для них вузькі, деякі вози надто широкі і зовсім не вміщаються у звичайні колії. Їхали через поля, де попало, чи там засіяно, чи не засіяно. «А то все німець бунтує», – казав на це Матвій, коли вернулися в неділю з церкви. «Але наші, як йому наложать, буде знати». А Москві все йшли, та йшли, і було їх багато. Ішли на лебеді, на остріх, через ліг, через Мартинову долину, на зрубі, за отою долиною робили табір». Там ночували, клали огні, співали. На другий день Володько вже там був. Москалі відійшли, але Володько назбирав досить блискучих гудзиків, консерних бляшанок, ремінців, шнурочків. Усе-то дуже цінні здобутки і все-то поніс додому. Придайся. Оперто говорили про війну. От-от, мовляв, вибухне, недурно вони роблять і маневри, і такі великі. Бувало також робили іноді, але такого ще не було, щоб артилерія, і кавалерія і піхота, і всілякі там мости будували і везли ранених. Але минула осінь, прийшла зима, а війни не було. Почали про те забувати. Життя пішло своєю чергою на хуторі Матвія Будні. Володько мав іти цієї осіні до школи. Батько над цим говорили і радили, і рішили, хай ще цю зиму посидить дома. Ноги його ще не такі міцні, щоб міг кожен день таку милю туди й назад ходити, а платити за мешкання в Дермені поки що не годиться. Хай учиться дома, а на другу зиму вже, напевно, дадуть до школи. Володькові таке ніяк не до смаку. Він уже весь був у школі, школа його манила і тягла, мов би, магніт. Там же ще менші ходять, з плачем казав матері. Їм дитино, близько, а тобі куди лізти в таку дорогу? Хоч, щоб снігом замило. Забув минулу зиму, мало ми з тобою нагорювались. Хоч, не хоч, а коритися мусиш. Пробував плакати, але батькова попруга і різне інше вплинуло на примирення. Знов зима, знов нудьга, знов хата. Не ходить навіть на лід, ані до млина, бо все минуле заважало. Зате почав учитися. Василеві книги пішли в рух, тепер уже букварцем одним не обмежися. Батькова Євангелія також передалася. Стрічка за стрічкою розлущував її зміст, і все те дивувало малого надзвичайно. Та одного разу в його руки справжні скарби попали, і то випадково. На горищі, як відомо, стоїть ота таємнича велика матірна скриня. В ній там повну всякої всячини, доступ до неї заборонений, і замкнута вона на міцний замок. Як відомо, одного разу Василь усе-таки добрався до неї, і вони разом випили слив'янку, що там завжди хоронилася. Василеві тоді як слід дісталося. Але що було давно, рани загоїлись, а в скрині, Василь це добре знає, появилися нові бутлі-слив'янки. І Василь уже віддавна ламає голову, як би туди краще дістатися. Володька та скриня також дуже живо цікавила. І не тому, що там ті бутлі, а зовсім чимсь іншим. Володько знає, що мама переховує там якісь старі книжки і папери, Ніхто не знає, що то за книжки і для чого вони там ховаються. Але вони там були, і скільки Володько не просив, скільки не молив, щоб йому то показали, мати все мала одну відповідь – як підростеш – дістанеш. І це все. Як звичайно, в неділю батьки йдуть до церкви, а лишаються самі діти. І чого тільки тоді не видумується, і куряться цигарки звати – і перевертається щось у коморі, і чіпається все заборонене, а найпадше завжди і завжди добивається до тієї скрині. Але мати ніколи не лишала ключі від неї, і всі Василеві намагання туди дістатися були даремні.